Днес съм световният ден на шефа, не на готвача, ако използвам новият за български език израз шеф-готвач, който си намери пътя към сърцето и стомаха на българина, а за началника с главно Н Има ли идеален началник и какъв е неговият профил? Жените или мъжете управляват по-успешно? Това учи ли се или е вродено? Добър ден, казвам на доктор Елена Алтимирска от Софийския университет. Здравейте. Тя е доктор по организационна психология, разбира от управление на сложни Големи организации с различни процеси, различна трудова динамика в тях, но преди да започнем разговора за това как изглежда управлението и началничеството в български условия, нека да чуем отговора на тези въпроси, който получи нашата кореспондентка във раца Ива Антонова от случайно срещнатите от нея минувачи. Шефа задължително трябва да бъде жена, да носи кожни дрехи и да е с палка в ръката. Ако трябва да говорим сериозно, шефът трябва да е като баща или като майка на предприятието или там на който работи, да се грижи за тях, да ги защитава, да ги обслужва и проче в добрия смисъл на думата. А не да им се кара, както повечето да не казвам всички шефове, втората работа е да се накарат на персонала. Няма никаква файда от тая работа, просто обратен ефект. се постига и става по-зле и по-зле работа. Така че ако говорим за добрия шеф, би трябва да успява да мотивира за затова е шеф? Преди всичко трябва да е морален. Можеш да се научиш да достопълнисваш всичко това, което изкарваш, да знаеш как да го управляваш, но без моралните ценности ще бъдеш някакъв жесток тиранин. Това се учи вкъщи. От най-ранни детски години се възпитава на честност, на отговорност на грижа за другия, тогава би могъл да бъде много добър. И има такива хора, познавам такива хора, които изкарват много пари и винаги са загрижени за починени си. Щото те като дават на тех, се възвръща много троно, десеторно и така нататък. Я началник не съм имал никога. Аз си работил винаги за мене. И не мога прецеда, но у нас е, е жената началник. И за мен е по-добрият началник и жената. Мъжете са малко по лигави, по-съправата на машкара е, докато жената е по-толерантна и ще бъде еднаква с всички. Живеем от демократично в той има емансипация и мъжете и жените равни. А, Българини, има малко предръсъди си, особено в по-малките грачети и сърца. Виждаш, Софи, големите градове, компании, там е друго, но на другите места сме си още назад. Аз съм имал нали, и жена като шеф, и мъж. Смятам, че няма разлика в това отношение. Просто си зависи от човека дали е добър или не. А починаените винаги ще намерят някакъв кусор. Така че идеален шеф няма, но може да се стреми да бъде идеален. Преди всичко трябва да има компетенция за начин на управление, за визия най-вече, как да постигне целите си, да има човешко отношение към екипа, да разбира, да познава екипа си, освен да критикува, да намира и решения. Но е доста трудно като цяло в България да си шеф в частна фирма и в държавна институция съвсем различно нещо. От шеф до шеф и... и къде е шеф, е голяма разликата. Идеалният началник трябва да намери златната среда. Хем да бъде приятел с работника, хем а, да си имат респект от него и да може така да направи, че работника да изпълнява всичко, което му каже началник. Не познавам, ама дано да има. Има добри началници, мъже и жени също. Ражда се такъв, носи си го в себе си. Това не се учи. Обедена съм. Доктор Елена Алтимирска от Софийския университет е в студиото на Хоризон до обед. Чухме, започна тази анкета на Иван Антонова с един шеговит отговор в садистично-мазохистичният спектър, но тази шега директно ни вкарва в проблема с подчинението и представата на наистина една голяма част от българите, че началничеството е някаква форма на диктатура на командорене. Чухме го от няколко от е, говорещите е, хора. Защо в е, български условия това изглежда така? Много интересна анкета. Първо, на база на нея може да се напише поне една нова диссертация. Защото е, хората, които отговориха на анкетата, засегнаха много от темите, свързани с началничеството, с менеджмент, с управлението. Е, и за да се върна на вашия въпрос, всъщност е, ще започна с нещо, което чух в едно обучение преди може би не толкова отдавна, дестина години, в една частна компания, която обаче беше наследник на държавна структура. Тогава аз обикновено започвам обученията с въпроса, от колко време сте менеджер? И отговарят хората в обучението и един от участниците казва, аз никога не съм бил менеджер. Аз винаги съм бил началник, което за мен показа разликата между разбирането на началник и новата съвременна дума менеджер. Всъщност менеджер идва от а, управление а, на практика а, овладяване на някакви сложни процеси в самата трудова дейност. Точно така. Справям се. Менеджер на английски. Справям се с комплексната среда, която става все по-комплексна, изисква все повече умения, знания и подход, който да е адаптиран към всички промени, които се случват около нас. А началник идва от начало, този, който е отгоре. И а, това ни води към а, една друга важна теория. А, нейният автор е Теодора Дорно. Теорията за авторитарния характер, нека да кажем за нашите слушатели, една много проста формула. По какво си личи едно авторитарно управление. Авторитарно управляващият началник е този, който козирува нагоре, ако има някой над него, и мачка надолу. Всички подчинени. А, само този модел ли а, има успех в България? А, тук има наистина някои особености, свързани с нашата народна психология. Правени са много изследвания, които обхващат различни категории, по които се различават културите. Най-популярните в тези следвания са на един а, холандски социолог, наречен Хофстеде, и той открива една категория, която се нарича дистанция от властта. И сравнява различните народи, националности и култури по тази категория. Оказва се, че за България разстоянието, дистанцията от властта е доста голямо, което означава, че българите биха приели да а, имат човек- който по-скоро началник и задава по-директивно нещата надолу, отколкото човек, който да бъде ам, в ролята на ам, партньор, на съ... съдружник, може да кажем, или новата дума, съвременната дума – коуч. Така че наистина за българите е по-типично да очакват от своя ръководител авторитарден вид управление. Като разбира се, то много зависи, както и в анкетата беше казано, от самия човек. От това дали е частна или държавна структура. От това дали е международна или чисто българска или смесена. Много са факторите, но определено в България няма очакване за такъв вид поведение. Тоест, тази мисъл, която чухме, че изказва един от анкетираните, цитирам да си шеф, в частна и в държавна компания в България е нещо коренно различно, е вярна. Потвърждавате, че това като че ли отговаря на нашата реалност? Да, има такова нещо, което е свързано с културата, така наречената организационна култура или начин, по който правим нещата тук. Тя се корени в разбиранията, в ценностите, в вярванията, които са споделени между служителите в тази фирма. В държавните структури има малко повече усещане за иерархичност, за това началника да ми казва как да си върша работата и това, което спомнахте за авторитарното лидерство, докато при частните организации, където динамиката е много по-голяма, промените от външната среда се отразяват много по-директно, там повече се изисква управление чрез гъвкавост, чрез адаптиране или така нареченото ситуационно лидерство. Сега въпросът обаче, казвате иерархични модели, виждаме в а, държавните структури, в унаследените от държавата модели на управление, а, но въпросът е какви са тези иерархии? Защото ако а, това са естествени иерархии, началникът е този, който знае най-много и който наистина е компетентен и чийто авторитет се гради именно на базата на неговите познания, това добре обаче в български условия като че ли много по-често се среща другото. Хората да бъдат издигани на висши позиции не е благодарение на тяхната компетентност или знанията им, а защото са нечий човек. Понятието наш човек още от времената на бившия режим, но действащи и до сега. Тогава излиза, че хората хем се подчиняват, хем смятат началника си за просто нечий човек. А, и той няма естествен авторитет. Това отново е по-типично за държавните или бивши държавни структури. Има такова явление. В частните а, компании има нещо друго. А, там обикновено хората, които се издигат на менеджерска или лидерска позиция, а, притежават техническите познания. Те са експерти в областта си, но понякога им липсват. Други умения, които са важни за успешното управление, които са уменията за по-стратегическо мислене, уменията да управляваш хора, което означава подход към различните хора. И това, което в анкетата казах, казаха да а, бъдеш човек, а, да си загрижен за подчинените. И всъщност тези качества понякога не се взимат предвид при издигането а, и промотирането на хората на менеджерски позиции. И това е нещо, което вторично трябва да се развива. Как ще отново има. Колко важно, колко важно е това началника да е морален? Чухме и тази думичка в анкетата и чухме, че жените будят повече доверие, но пък са по-рядко началници. Как се обяснява този феномен? А, действително, спазването на етични принципи а, е нещо много важно за ръководителя и изследванията, които са правени в световен мащаб показват, че жените малко повече обръщат внимание на етиката на етичните принципи, на морала и го изискват повече от служителите си. Така че има а, такъв аспект, защото чрез а, спазването на общи етични морални принципи, но и спазване на корпоративните ценности това е начин по който културата се предава надолу. И ако ние искаме хората да спазват определени правила или принципи, това най-директно идва от самите ръководители. Те задават поведението и най-вече не с думите, които казват, а с своя личен пример. Това е начин по който един добър ръководител може да служи като пример за другите. Т.е. аморалност в ръководителя би трябвало да подкопава неговия авторитет и неговата сила, но пак се връщам на нашите особени условия. Много анализатори на политическите процеси в България и по времето на бившия режим, така наречения комунистически режим и след това а, отчитат този ефект на нашия човек на власт като о, нещо, което води до издигане не по заслуги, а издигане заради това, че този човек има по повече уязвимости. Той е по-зависим от тези, които го избират или назначават. Да, за да могат да го манипулират по свой начин и да бъде нали, техния човек, означава, че те спазва техните принципи или така политики, стратегии, които има. Има ли излизане от този порочен да. кръг? Отново казвам... Защото можете... един да. морален началник и един компетентен началник може би ще изглежда слаб. Или човек без гръб. Човек без зависимост и човек без покровители. Да. Отново казвам, това наистина въжи малко повече за тези държавни структури, за политически а, формации. В частните организации, в момента в България, моите наблюдения, работейки в бизнеса от доста години, са, че основният проблем на всеки работодател е да намери хора. И когато той намери човек, който действително има качества, гледа да го издигне. Но когато го издигне, има проблеми и да го задържи, защото отговорностите се увеличават. Работата се, отгов... се увеличава и започва този човек да... да се оглежда. Защото пък пазара на труда е стеснен много в България, но все повече се разширява а, примерно в Европа и има възможност всеки да отиде да и работи там. А, днес, на Световния ден на началника, си задаваме и още един въпрос. Началниците а, често се възползват от едно древно правило разделяй и владей. Достатъчно е, например, да настроят една група свои подчинени срещу други и тогава въпросния началник му става лесно. Вместо да забелязват какво той върши или не върши както трябва, те се карат помежду си. Има ли модели за противодействие и наистина само от частната сфера ли идват те? Действително, това е древен принцип, който се използва и сега. Не е изключен, но ако началника, руководителя иска дългосрочни резултати, иска ефективност в екипа и удовлетворени служители, които да задържи, защото отново казвам, това е основен проблем да се задържат и намират хора, той би трябвало да мине към друг принцип. По-скоро това е обединявай. Води в посока, която е в синхрон и с визията и с стратегията на фирмата, за да може и хората, които работят при теб, както да са ефективни, така и удовлетворени и да се запазят. Така че това да изградиш екип, едно от а, много сериозните умения, които се изискват от един ръководител, но те не, не се... А, човек не се ражда с тях. Той има някои качества, които може да му помогнат за това, но трябва и да положи усилия. Като първото от тези неща е да си даде сметка. Какво се случва в моя екип, къде искам да отиде този екип и колко дълго да стои в този състав. Така че малко по-дългосрочна визия, което е част от стратегическите умения на всеки, който иска да бъде успешен на ръководна позиция. Друг проблем и аспект, който е важно да засегнем, този с сексуалните намеци на началници към техните подчинени, злоупотребата с властовата позиция, която те заемат. Какви са механизмите, тази злоупотреба с власт над подчинените да бъде ограничена? Какъв е по света? По света тези неща са регламентирани много стриктно в етичните кодеси, които всяка компания има. Все повече в България навлиза този тип ам, регламентиране на отношенията и има много случаи в България, в които има и съдебни процеси за такъв вид посегателство от страна. Не само на началници, има и между колеги. Така че все повече и в България започва да се обръща внимание на това и някакси вече става все по-трудно, това безнаказано да отмине. Напоследък много се говори за така наречената agile, нова думичка, чужда дума, работна среда. А, това постижи ли е в български условия? Предполагам, че вие сте изследвали подобни да. модели. Всъщност в България има много компании, които работят на западен принцип което е прекрасно. Там тези принципи на аджайл, на лин, управлението... както да го обясним, свързани, на да, български, то е съобразено с променящите се динамика на кой е началник в момента за определена задача, смяна да. на позиции. Много по-гъвкаво с... и адаптирано към промените, изискванията на средата на клиентите, билото вътрешни или външни а, поведения се... А, толерират и се а, приветстват, така че все повече а, това ситуационно лидерство, а, тази адаптация към това, което идва по-бързо и динамично, се случва, особено в компаниите, в казано, които работят по западен манер. Те имат ноу-хауто от своите централи а, на Запад и ги ръв, прилагат тук абсолютно успешно. Така че има място, все повече се променя културата в тази посока и постепенно се надявам да навлезе в, както споменавахме вече, държавни или ам, наследници на държавни структури, което е бъдещето. Последно да ви попитам, тъй като вашата дисертация е на тема групова ефективност, динамика, фактори и критерии. Изследвали сте емпирично сте, изследвали големи организации. Всъщност, ако гледаме диктаторския модел на управление, можем ли да кажем, че той води до по-низки резултати на цялата организация? Т.е. че резултата от труда на една компания ще е по-слаб. Нямат тя да е толкова ефективна и а, че за това диктатурата ще отживее времето си, така да се каже. Определено ще отживее времето си, а, защото този стил на управление може да води до краткосрочни резултати. Но в дългосрочен план един от измерителите на ефективността е не само дали се постигат целите с минимално ресурси, но и как се чувстват хората, в една компания, в един екип. И ако те се чувстват а, обгрижени, мотивирани, ангажирани, те ще стоят по-дълго време, което ще даде вторично а, възможност за повишаване на ефективността. Докато авторитарният стил, освен ако няма някои мазохистични такива наклонности у служителите, води до а, демотивация, до напускане, до а, неангажираност и съответно, пак връщаме към проблема, няма хора. Благодаря Ви, доктор Елена Алтимирска от Софийския университет, доктор по организационна психология в Световния ден на началника. Разговор върху това какви качества трябва да притежава началникът и какви е добре да ограничава в името на добрата организация на все по-сложните трудови процеси в големи организации. И аз ви благодаря.